Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest divendres repassem quines són les operacions i pòlisses de crèdit concertades pel govern al llarg d'aquesta legislatura. Comencem amb titulars. <fixi> L'Ajuntament de Tiana ha concertat des del juliol del 2007 un total de sis operacions de crèdit a llarg termini amb caixes i bancs. Així ho ha manifestat l'equip de govern, i ha explicat que quatre d'aquestes operacions es van instrumentar entre el gener i el febrer del 2008 per rescatar la concessió de manial del pavelló polisportiu. En el marc del 53 aniversari de jugadors anònims en el món hi han acull aquest cap de setmana unes jornades de convivència de membres d'aquesta associació d'ajuda als jugadors compulsius. A banda de les jornades, l'entitat ha programat una reunió informativa oberta a tothom que vulgui assistir-hi. Els espais infantils del parc del Camp de Futbol Vell i de la plaça Salvador Priu disposaran de nou mobiliari abans d'acabar l'any. L'equip de govern ha fet aquest anunci en el ple d'aquest mes d'octubre en resposta a una moció presentada per la regidora socialista Carme Cervera per actualitzar les instal·lacions dels parcs infantils i mantenir-los en bon estat. En plena cultural, els actors Joan Massucleiner i Anna Orres seran aquest divendres a la Biblioteca Can Baratau per oferir una sessió de contes per adults sota el títol Tu i jo som 4". Es tracta d'una lectura dramatitzada d'obres de quatre autors catalans contemporanis que són Vicenç Pagès, Montserrat Roig, Ampar Moliner i Josep Maria Funalleras. En esports, després de guanyar els últims partits, el bàsquet, Tiana i el centre cultural i esportiu aniran a per totes aquesta jornada de cap de setmana per anar consolidant progressivament una dinàmica de joc que els permetis escalar posicions a la classificació. Pel que fa a la resta de conjunts tianencs, el futbol sala a la conraria jugarà un nou amistós i el club voleibol Tiana descansa després d'un excel·lent inici de Lliga al cap de setmana passat. I la penya barcelonista de Tiana reactivarà les pròximes setmanes. Josep Maria Rubies, que encapçala aquesta recuperació, ha explicat en declaracions a aquesta casa que es tracta de donar un nou impuls a la que és la penya número 91 del Barça, encara que inactiva des de fa temps. Tiana, primera hora. Notícies.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 ha sintetitzat el que suposen aquestes operacions en el marc de l'endeutament municipal. El tancament de l'exercici anterior, els préstecs que, teníem, que tenia aquest Ajuntament a grans trets per la informació que estem remenant aquí era un milió i mig més relacionat amb la concessió de Manial que eren milions 4.200.000 addicionals, total, un total de 5,7 milions d'euros. Durant aquests 4 anys, aquests 3 anys que nosaltres estem funcionant, nosaltres ens hem endeutat per les inversions que hem tingut que fer amb un addicional d'un millor 300.000 euros. Aquest és l'endeutament que aquest govern ha fet tot el per fer les seves actuacions i les seves inversions donarà en aquest període. Aquesta qüestió ha format part del ple municipal del mes d'octubre, a instàncies d'una pregunta del Partit dels Socialistes de Tiana. Van detectar aquestes operacions. El govern ha manifestat que des del maig del 2007 ha concertat un total de 5 pòlisses de crèdit que han oscil·lat entre els 300.000 i els 600.000 euros. Aquest 2010, l'Ajuntament de Tiana n'ha concertat dues que s'endeixen un total de 900.000 euros. En aquest context i també a instàncies del Partit dels Socialistes, l'equip de govern ha reconegut no tenir establerts encara comptes corrents amb la Banca tot i que ha assegurat haver fet les gestions per posar-los en funcionament. El PSC ha recordat que el ple de l'Ajuntament de Tiana va aprovar una moció ara fa dos anys que anava en aquesta direcció. Sentim la regidora socialista Esther Pujol. La meva sorpresa perquè es va aprovar per una moció l'any 2008 que formalitzaria un compte corrent i que es passaria un percentatge determinat de despès fins i tot d'activitats dedicades diguem, etcètera, i tot per aquest tipus de compte i no s'ha fet. És més, al cap d'un any van tornar a fer la pregunta i ens van dir que s'estava obrint el compte. Des de l'any 2008 fins a l'any 2010, és a dir, al cap de dos anys ens trobem en que no s'ha fet cap tipus de gestió. El grup municipal socialista també ha manifestat que analitzarà la informació facilitada per l'equip de govern respecte a les operacions i pòlisses de crèdit i que en tota seguretat la farà formar part de l'agenda política a causa de la sensibilitat del tema. En el marc del 53è aniversari de Jugadors Anònims en el Món, Tiana acull aquest cap de setmana unes jornades de convivència de membres d'aquesta associació d'ajuda als jugadors compulsius. A banda de les jornades, l'entitat ha programat una reunió informativa oberta a tothom que vulgui assistir-hi. La reunió començarà a les 12 de diumenge a la Casa d'Espiritualitat Maria Immaculada i poden assistir tots aquells que sentin que l'addicció al joc està suposant un problema a les seves vides o que estiguin interessats d'alguna manera en aquesta problemàtica. Ens jocs explicarà un dels membres de Jugadors Anònims que forma part del comitè organitzador de la trobada. Una reunió oberta informativa sobre, sobre el joc i les seves conseqüències on doncs, hi haurà un, un moderador i hi haurà diverses experiències de, de jugadors en, en recuperació. A aquest acte pot assistir qualsevol persona que estigui interessada en la problemàtica del joc, persones particulars que tinguin un familiar, pròpies persones que tinguin problemes de joc, gent de la premsa, professionals, de psicòlegs... O, en a l'actualitat, una de les principals tasques de jugadors anònims consisteix en apropar la naturalesa i el tractament del joc compulsiu a través del seu programa de recuperació. Està adreçat a tot aquell que necessiti o estigui interessat en conèixer el seu funcionament i afecte sobre els jugadors compulsius en recuperació. Sentim de nou un altre dels membres de Jugadors Anònims. Nosotros lo que hacemos hacemos reuniones diarias donde explicamos nuestras experiencias y entonces esto es la manera que entendemos mejor de ayudar a quien sufre esta enfermedad. Cada uno da su experiencia ...y el que... ...el nuevo que va pues coge la i y, y entonces pues mira de, de, de asumirla, no se cura perquè esto es una, una enfermedad que no tiene cura però sí que la detiene. El joc compulsiu és una malaltia que produeix problemes socials seriosos i creixents. Es tracta d'una addicció que afecta tant a la persona que la pateix com als familiars i amics que l'envolten. Per això també existeix l'associació Gamanon de familiars addictes al joc. Els interessats han participar a la reunió oberta de jugadors anònims que se senten la brada aquest diumenge a partir de les 12 del migdia poden trucar al telèfon 606 461 883. Diana, primera hora. Un tràiler polonès de més de 12 metres va una diversos desperfectes al mobiliari urbà la matinada de dijous després de quedar encallat al carrer Doctor Barraquem Joan Miró. Segons ha informat la policia local, el camió va intentar fer maniobres per sortir i va ser aleshores quan va originar els anys materials. La presència del tràiler es va detectar a partir de dos quarts de tres de la matinada. El vehicle anava en direcció al centre comercial Ikea de Badalona però es va estraviar i va arribar al nostre municipi. A partir de les 6 del matí davant la impossibilitat de sortir de la zona, es va posar en marxa un operatiu especial per treure el vehicle d'aquest lloc. D'aquesta manera, també s'intentava no col·lapsar l'entrada d'alumnes a l'escola Lola Anglada i l'escola Tiana. En aquest operatiu es van activar els recursos i els operaris de la brigada municipal, de la policia local i de l'empresa CC, ja que es van haver de treure fanals, pivots i tanques per tal de possibilitar la sortida del vehicle. Finalment, el camió va ser tret de lloc a un quart de nou del matí i traslladat a Creu de Terme, on es va gestionar la denúncia per la infracció de tràmit comesa i les diligències pels anys ocasionats al mobiliari urbà. Els espais infantils del Parc del Camp de Futbol Vell i de la plaça Salvador Espriu disposaran de nou mobiliari abans d acabar l'any. L'equip de govern ha manifestat que renovaran els jocs d'aquestes àrees infantils a fi de garantir la seguretat dels infants que en fan ús. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ho ha anunciat en el ple municipal d'aquest mes d'octubre, en el qual ha indicat que es tracta d'actuacions programades en el Pla de Parcs i Jardins, que comprèn el període 2008-2011, i en el qual ja s'han dut a terme d'altres actuacions en els parcs de Can Galletà, Joan en Mangot, el parc Can Baratau o la millora dels safarets de Can Comas. Nolis ha fet aquest anunci en resposta a una moció presentada per la regidora socialista Carme Cervera per actualitzar les instal·lacions dels parcs infantils i mantenir-los en bon estat. I és que Cervera assegura que el govern ha descuidat tant a part del camp de futbol vell com el de la plaça Salvador Espriu. Per la seva banda, Nolis ha explicat que el manteniment dels parcs infantils hauria de ser la dient, ja que no s'ha aplicat cap reducció del pressupost. Sí que és cert que han descuidat aquest parc de camp de futbol vell, i el Salvador Priu també, sí que estem en un moment de crisi, però sí que és cert que la quantitat de persones, criatures que utilitzen això, i jo li puc dir que no és qüestió que s'hagin deteriorat en dos mesos fins aquí, no senyor vostès, el projecte que tenien de Parcs i Jardins fins a l'11 amb el seu llibre i tal no l'han fet servir en aquest parc perquè és una pena que amb tants nanos que en tenim, que no puguin és que quan no hi ha una cosa trencada hi ha una altra nosaltres estem condicionats per disponibilitats econòmiques, però el tema de manteniment, no, no, aquí no hi tenim restriccions econòmiques. Eh? O sigui, el manteniment ha de que està correctament fet i si no és així és perquè hi ha alguna disfunció. que hi ha en algun d'aquests parcs, en algun d'aquests jocs, com els que vostè ha especificat en aquests dos parts que li mencionat, el part del camp de futbol vell i el de la ciutadella. I de la ciutadella, aquests són dos parts que es canviaran els jocs. En la mateixa línia que els socialistes es va pronunciar a Esquerra, el regidor Jordi Gost es va mostrar crític amb el pla de parcs i jardins vigent, ja que el seu parel resultat no és l'esperat de la seva aplicació efectiva. Aquest pla de París Dins i ja el vam aprovar fa un temps. Eh, si s'està aplicant de debò i el resultat és l'estat lamentable en el qual es troben les instal·lacions, potser que ens ho fem mirar i que canviem aquest pla. I si realment vostè acaba de reconèixer que hi ha una deixadesa perquè hi és, perquè eh, en aquest moment l'estat dels, dels jocs és absolutament degradat i deplorable, eh, facin el favor de posar-se les piles i exigir a l'empresa que compleixi eh, amb, la, amb la seva obligació. La moció per actualitzar les instal·lacions als parcs infantils va ser aprovada finalment pels vots a favor de tots els grups municipals. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. Les escoles d'educació infantil i primària de Badalona suposen fermament a la decisió de l'Ajuntament de suprimir el programa Art a l'Escola. Es tracta d'un pla que apropa diferents disciplines artístiques als alumnes de la ciutat. La retallada pressupostària propera als 170.000 euros és el motiu principal que s'assenyala des del consistori. Molts dels directors del centre no estan disposats que els seus alumnes assagin al cant coral sense que finalment se celebri la tradicional cantada de final de curs. Tampoc va volen renunciar al fet que els escolars d'educació infantil i primària quedin sense aprendre ni assistir a diferents representacions teatrals en català ni tampoc a un cicle de dansa que últimament tenia una bona resposta. Ara ens implantarà la recollida selectiva entre finals d'any o principis del 2011. Així ho anunciat la regidora de Medi Ambient, Anabel Moreno, qui no ha volgut donar detalls sobre el model que s'aplicarà. Tot i això sí que ha avançat, que ja s'està en contacte amb l'empresa que es podria encarregar de la informació a la població sobre aquest nou model. La recollida selectiva de diferents tipus de brossa arriba després de molt de temps d'esperar, arran de les diferències d'opinió que n'han tingut els diferents partits polítics del govern. Fins ara només s'ha aconseguit instaurar la recollida de la brossa organ. Ni cap El petit comerç de Mataró ven a través d'una botiga virtual stocks de temporades anteriors. La iniciativa que s'ha posat en marxa des de fa només pocs dies és de l'empresa InSitu, que està l'encarregada de crear la plataforma batejada amb el nom de la Ruprivé. Els clients que hi entrin podran trobar fins un miler de productes a preus d'outlet. Tot i que de moment només s'han adherit set botigues, l'objectiu dels promotors és afegir-ne més i fomentar així també el comerç de proximitat a internet.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 Els actors Joan Massucleiner i Anna Orra seran aquest divendres a la Biblioteca Càmera Tau per oferir una sessió de contes per a adults. Es tracta d'una lectura dramatitzada d'obres de quatre autors catalans contemporanis que són Vicenç Pagès, Montserrat Roig, Enbar Moliner i Josep Maria Funalleres. Sota el títol Tu i jo som quatre, l'acte pren un fil conductor que és present d'una o una altra manera en les històries seleccionades per d'ocasiós. Sentim Anna Orra. És de la identitat i del doble, no? De, de, de que tots... Bueno, Necessitem l'altre per poder sobreviure, no? necessitem la mirada de l'altre per poder tirar endavant, ja sigui contrarrestant-nos amb l'altre, ja sigui eh, per qüestions amoroses de parella, ja sigui per, per qüestions de, de simbiosi o de, de projectar-nos en, en l'altre. I és que a partir de la lectura d'aquests contes es volen dinsar l'aspecte donon al món de les dualitats, relacions entre persones que es refereixen a elles mateixes, bessons que no es diferencien o homes que es mengen a les dones. John MassuLener és conegut a partir de la seva participació en sèries de televisió com El Cor de la ciutat, Laberint d'ombres Mir o periodistes. També ha fet cinema i ha intervingut en pel·lícules com Fumata Blanca oL Sinnombre. Per la seva banda nauhor res també, tirada de doblatge de pel·lícules al català. La durada de l'espectacle és d'uns 50 minuts i començarà a partir de les 7 del vespre a la biblioteca Can Baratau. Radio Tiana, notícies, esports. Després de guanyar els últims enfrontaments, el bàsquet Tiana i el Centre Cultural i Esportiu aniran a part totes aquesta jornada per anar consolidant progressivament una dinàmica de joc que els permeti escalar posicions en la classificació. Pel que fa a la resta de conjunts tianencs, el futbol salà la Coneria, jugarà un nou amistós i el club voleibol Tiana descansa després d'un excel·lent inici de Lliga al cap de setmana passat. Comencem pel bàsquet Tiana, que acumula tres victòries consecutives en aquest inici de Lliga segona catalana. Aquest dissabte visita el camp del C7 a Girona, que suma dues victòries de tres partits jugats. Un equip que a priori no es presenta imbatible, però que disposa d'una plantilla molt conjuntada en la que qualsevol jugador pot anotar. Sentim l'entrenador dels Cianencs, Emilio Martínez. Sembla un equip bastant estable, de que la notació que fan tots els jugadors, és més, és bastant... Té 400 jugadors que passen de 10 punts sempre, no? els tres partits els que han jugat. Eh, I bé, sembla un equip bastant conjuntat, que no té cap líder, no cap figura que té un equip que qualsevol pot ajudar i aquests rivals són perillosos no? i a més a més a Girona que de vegades a Girona pues, els habitatges no són gaire neutrals Continuem en futbol perquè el Centre Cultura i Esportiu Tien afronta la cinquena jornada de Lliga ho faran al camp del Masnou Atlètic aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda és un rival que es presenta complicat però l'última victòria contra el Penya morirà aixecat als ànims dels homes de Joan Casador després d'haver aconseguit només dos empats i una derrota en el que va de Lliga el tècnic dels Blaugranes ha parlat del Masnou Atlètic És un equip bastant jove és un equip que normalment sempre té un bon equip perquè té també un amateur bé a més a més, un juvenil bastant important, com la qual sempre tenen un bon equip a la part de dalt, no? perquè sempre eh, part, part de, de, de l'equip que tenen és part de la base de, que tenen de, de darrere, no? I, i normalment pues, tenen gent bastant jove i bastant competent. I acabem amb una apunt de futbol sala parlant de la pretemporada de la Condaria que continua treballant en el seu salt al grup quart de primera divisió territorial. Aquest dissabte preparen un nou amistós contra l'Arenys Amunt, un vell conegut de segona territorial. Encara que es tracta d'un rival d'una categoria inferior, planteja un joc força dur. La penya barcelonista de Tiana reactivarà les pròximes setmanes. Josep Maria Rubies, qui encatsala aquesta recuperació, ha explicat en declaracions d'aquesta casa que es tracta de donar un nou impuls a la que és la penya número 91 del Barça, encara que inactiva des de fa temps. Rubies ha fet una crida a aquells seguidors tianencs del club. El que vulgui pues, gaudir de la història, dels esdeveniments del Barça, dels partits en companyia, el que vulgui pues, viure la historia culé pues que ya sap que, que estamos en marcha aquest dissabte al vespre l'Auditori Cursal de Sant Sebastià acollirà una convenció de penyes barcelonistes que serà un dels actes centrals de la trobada mundial de penyes en què el club i les penyes seguiran treballant pel projecte de futur. L'acte comptarà amb una important representació del club encapçalada pel president Sandro Rosell i el vicepresident de l'àrea social Jordi Cardoner. Els interessats en formar part de la penya barcelonista de Tiana poden facilitar el seu nom i telèfon a Can Marc. Informa des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista La Biblioteca Can Baratau acull aquest divendres una lectura dramatitzada a càrrec de Joan Massocleiner i Anna Horra. Serà a partir de les 7 del vespre. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon els dos actors, Joan i Anna, bon dia. Bon, Hola, bon dia. bon dia. Doncs primer de tot, amb què es trobaran els assistents aquesta lectura dramatitzada de contes a la Biblioteca Can Baratau? Bueno, es trobaran amb una lectura dramatitzada de, de contes d'autors catalans contemporanis Eh, Són quatre autors contemporanis, eh, eh, Vicenç Pagès, Montserrat Roig, eh, Ampar Moliner i Josep Maria Funalleres, eh, contes mm, diversos, eh, bastant amens i divertits, la majoria d'ells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 contrarrestant-nos amb l'altre, ja sigui eh, per qüestions amoroses de parella, ja sigui per, per qüestions de, de simbiosi o de, de projectar-nos en, en l'altre. No? I Joan, heu triat aquesta temàtica de la dualitat per algun motiu en concret? Um, de fet, la lectura es titula Tu i jo som quatre. O sigui, que hi ha ja de perci... Si ja és una mica un, un, un joc de paraules. Hem de dir que és un conte de cada un d'aquests actors, d'aquests autors, són quatre contes. Uh -huh. bueno, sí, és, és, bàsicament ens feia gràcia perquè eh, el tema de la identitat i del doble sempre dona bastant joc, no? I era una manera de, de donar una coherència també, buscar una coherència, entre els quatre, un lligam entre els quatre contes, no? Tot i que és, és subjectiva no? la, la, la, el lligam, perquè a vegades eh, en algun conte pot semblar que no, que no sigui tan, tan evident, no? Però bé... Sí, ens feia gràcia parlar d'aquest tema. No? Parlem d'una lectura dramatitzada i, per tant, interpreto doncs que aquestes dosis de teatre també seran presents, no? Relativament. A veure, una lectura dramatitzada normalment el que fas és, és explicar un conte. O sigui, jo vull dir que a vegades la gent es pensa que és que faràs teatre eh, i, i no. Vull dir, són dues persones, dos actors davant d'un faristol... Uh, explicant un conte aquí qui té ganes d'escoltar-lo uh, jo sempre dic que dir, que això d'explicar contes és molt maco perquè a mi quan me'ls me explicaven de petit doncs uh, em quedava amb la boca oberta doncs, que algú expliqui un conte és molt agraït i si te, si te l'explica uh, ficant-se a vegades a dins del personatge doncs, uh, doncs encara és més agraït Sí, jo penso que la intenció que és aquesta. Uh -huh. Sí, de fet, és, és, és una cosa que sembla que es perd, no?, perquè cada vegada doncs, ens basem en, més en la imatge i en, en, en jocs d'ordinador i d'altres històries, amb les pel·lícules, i, però, en canvi, la narració, quan abans tots els aprenentatges eren per via oral, no?, es perd no? I, i és maco doncs, recuperar-ho i a mi també m'agrada molt explicar contes, sempre m'ha agradat i veure doncs, la reacció de la gent no? com bé amb tu, no? com a mi mesura que tu et vas ficant a dins del personatge. Ara bé, parlem de contes per adults i sovint sembla que aquest gènere es relaciona amb els infants. No sé si realment acaba havent-hi una verdadera separació entre els temes que s'aborden en els contes de nens o en els adults o el cap i a la fi acaben sent els mateixos. Jo crec, jo crec que acaben sent els mateixos. O sigui, sí, potser sí. en, diguem, el contes d'adults, i que no són contes de nens, però tal li fa quan expliques amb, amb ganes. O, no sé, potser els contes d'adults a vegades és allò que com que hi ha aquest marge, que s'estableix, no?, que és horari, horari... Eh, però aquestes coses, aquestes conyes com en diuen, no? Però jo penso que aquests contes que expliquem per adults, els quatre contes que expliquem eh, poden venir des de nens de sis anys fins a nens de 94. Hmm. Bueno, hi ha algun que potser no tant, però eh, en, en general... Com no eh, els... coi, Sí, bueno, n'hi sí. ha algun, no <laughs> algun no que potser és. no tant, però vaja, sí, sí. Per no, no, en general estic d'acord, no? Eh, és, és la manera, és la manera com ho expliques a vegades, no? Sí. Amb els nanos ho fas més més planer, més més comprensible, no? I amb els adults, doncs, eh, es juguen altres altres històries, no? M més complicitats, no? Sí. I precisament en aquest mateix sentit que apunta l'Anna, no sé si el públic adult és més difícil també de guanyar-se'l, o el públic infantil és més exigent. Ja, jo crec que el públic adult, el que ve, i el que ve a escoltar, ve molt més predisposat que els nens, perquè són sí. nens, en el fons, i ja els agrada <susur> que els expliquin un conte. Sí, sí totalment d'acord. Sí, sí. el, el públic adult, eh, si tu disfrutes del que fas, te'ls emportes amb tu, vull dir, és igual. Eh, I a vegades millor que no pas als nens, perquè he treballat molt davant de nens i a vegades és més fàcil treballar en públic adult que en públic infantil. A més, suposo que aquesta lectura dramatitzada també té aquesta intencionalitat de favorir la lectura, no? Bé, llegir sempre és... és saludable i és bo que es faci el que no sé si nosaltres amb aquest tipus de, de petit espectacle que fem, aconseguim gaire que la gent llegeixi no? però com a mínim, doncs, bueno, intrigar a veure, no. aquest autor, que a vegades sí que ens hem trobat amb algú que ens ha dit ostres, aquesta, aquesta autora mm, he, he buscat i, i no l'he trobat, però ja són gent bastant predisposats a, a llegir d'entrada perquè la gent adulta ja, ja no els ensenyes, ja no els pots bueno, sí que els pots educar, però no no, no pretenem, tampoc, no? Vull dir que mirar que si estimules les ganes de llegir, doncs millor, no?, amb això. Normalment la gent que va a una biblioteca a escoltar una lectura dramatitzada és gent que ja està habituada a llegir. Eh? Sí, exacte. Sí, que i, i, I, bueno, i sí, i jo crec que si algú... Jo crec que ajudem a fomentar la lectura perquè és el que deies tu Anna, ara fa un moment. Mm. Si, si algú no coneix un determinat autor i li agrada el conte que li has explicat, probablement es preocuparà de comprar-se un llibre d'aquell autor i llegir-se'l. Cada vegada els contes per adults sembla que van agafant més força. Ens hem oblidat d'aquest públic i ara sembla que, que ens estem posant les piles en aquest sentit? Eh, jo te diria que nosaltres no ens anem oblidat de fa molts anys, eh? hi ha gent que no se n'ha oblidat de fa molts anys, el que passa que eh, potser els mitjans de comunicació tampoc hi han donat el ressò que havia de donar, uh -huh. eh? Sí, sí. fem una cosa molt minoritària i no ho hauria de ser, és veritat, vull dir que... Ojalà s'és sí, més i sovint. I tant, I tant, De fet, aquesta activitat l'heu fet en altres biblioteques, si no m'equivoco. Sí, sí. I una mica quin balans en podeu fer després d'aquesta trajectòria? Home, ara per ara vull dir que realment vull dir que s'han fet molt poques lectures i, mm. i que les que s'han fet han estat un, un plaer i una satisfacció perquè ha estat a llocs on hem tornat i el que passa és dir que, bueno, la crisi és, Sí. O, la crisi, o la crisi ho matxaca una mica tot i la cultura acaba dia sempre la primera que rat. és una proposta molt barata molt assequible per tothom sí. i que crec que és una proposta no, absolutament entretenidora Sí, sí no, i la, la gent que ve normalment en surt contentíssima vull dir que nosaltres sempre ens sortim molt satisfets perquè gent ve gent realment bueno, molt, bueno, estan molt, molt contents i molt, molt predisposats i a més a més ens ho passem molt bé junts no? llavors sempre, sempre és, un, és una experiència molt agradable, molt. Doncs bé, hem volgut parlar amb els actors Joama Kleiner i Anna Horra, que seran els encarregats d'aquesta lectura dramatitzada que tindrà lloc avui a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 7 del vespre. Moltes gràcies, Anna i Joan. Gràcies, gràcies a, vosaltres. a vosaltres. Fins un altre, bon dia. L'entrevista L'agenda local Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 4 al 10 d'octubre La proposta. Els punts d'informació juvenil, Latiana i de Mungat posaran en marxa la iniciativa corresponsals a l'Institut Talàs, amb la qual es pretén impulsar una millor vinculació i contacte entre aquests serveis i els joves. La reunió de presentació a la qual hi assistiran tots els corresponsals triats a les seves respectives classes tindrà lloc el proper 14 d'octubre a dos quarts de 12 del matí música. Si jove i tens un grup de música i vols tocar la festa de la castanyada, aquesta és la teva oportunitat. Si estàs interessat en actuar pots posar-te en contacte enviant un correu a casaljovestiana arroba hotmail.com o trucant al 93 395 19 97.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 ...y vendas literatura. Aquest divendres és el torn a Tiana d'una cita literària amb uns convidats d'excepció. L'actor Joan Massocleiner, conegut pel seu treball en diverses sèries com El cor de la ciutat i Periodistes i l'actriu de doblatge Anna Orres. Sota el títol Tu i jo són quatre, els dos actors presentaran una proposta literària en la qual ens endinsarem en el món de les dualitats a partir de quatre textos de diversos escriptors catalans com Montserrat Roig, Vicenç Pagès, Josep Maria Funalleres i Ampar Moliner. L'actriu a lloc a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 7 del vespre.